A doua carte a lui Samuel. Capitolul 1. După moartea lui Saul, David, după ce bătuse pe amalecit, se întorsese de două zile la Tiglad. A treia zi a venit un om din tabăra lui Saul cu hainele sfâșiate și cu capul presărat cu tărână. Când a ajuns în fața lui David, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis, de unde vii? Și el i-a răspuns, am scăpat din tabăra lui Israel. David a zis, spunem ce s-a întâmplă. Și el a răspuns, poporul a fugit de pe câmpul de bătaie și un mare număr de oameni au căzut și au pierit. Chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit. David a zis tânărului care aducea aceste vești, de unde știi că Saul și fiul său Ionatan au murit? Și tânărul care aducea aceste vești a răspuns, am venit din întâmplare pe muntele Gilboa. Și Saul zemate în sulița lui și carele și căreții erau aproape să-l ajungă. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis, iată-mă. Și el mi-a zis, cine ești? El am răspuns, eu sunt amalecit. Și a zis, apropie-te dar și omoară-mă, căci m-a apucat ameteala, măcar că sunt încă plin de viață. M-am apropiat de el și l-am omorât, știind bine că n-avea să mai rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cu cununa împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț. Și le-am adus aici, domnului meu. David și-a apucat hainele și le-a spusiat. Și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Au jălit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul domnului, fiindcă fusese rătăiat cu sabie. David a zis tânărului care i-a dusese aceste vești, De unde ești? Și el a răspuns, Sunt fiul unui străin, unui amalecit. David i-a zis, cum nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Și David a chemat pe unul din oamenii lui și a zis, apropie-te și omoară Omul acela a lovit te-am care a murit. Și David i-a zis, sângele tău se cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. Iată cântarea de jale pe care a cătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan și pe care a poruncit să o învețe copiii lui Iuda. Este numită cântarea Arcului și se află scrisă în cartea dreptului. Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale. Cum au căzut viteji? Nu spuneți lucrul acesta în gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele a scalonului ca să nu se bucure fetele filistenilor. Ca să nu se laude fetele celor netăiați în prejur. Munt din Gilboa, nici râu, nici ploaie să nu cadă pe voi. Să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. De la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai voinici, arcul lui Ionatan nu da înapoi niciodată, și sadia lui Saul. Nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieților lor, n-au fost despărțiți nici la moarte. Erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât lei. Ficele lui Israel, plângeți pe Saul care vă îmbrăca în stacojiu și alte podoabe, care vă punea betel de aur pe hainele voastre. Cum au căzut biteji în mijlocul luptei? Cum a murit Ionatan pe dealurile tale? Mă doare după tine, frate Ionatane. Tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată. Mai pe sus de dragostea femeiată. Cum au căzut vitejii, cum li s-au pierdut armele. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 2. După aceea, David a întrebat pe Domnul să mă sui din cetățile lui Iuda. Domnul i-a răspuns, Suiete. David a zis, Unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, La Hebron. David s-a suit acolo cu cele două neveste ale sale, Achinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevastă lui Nabal. David a luat cu el și pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu casa lui, și au locuit în cetățile Hebronului. Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galadului au îngropat pe Saul. David a trimis niște soli oamenilor din Iabesul Galadului să le spună, Binecuvântați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpânul vostru, și l-ați îngropat. Și acum Domnul să va arate bunătate și credincioșie. Vă voi face și eu bine pentru că v-ați purțat astfel. Să vi se întărească mâinile și fiți viteji. Căci stăpânul vostru, Saul, a murit și pe mine m-a uns casă lui Iuda împărat peste ea. Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Ișboșe, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim. L-a pus împărat peste Galaad, peste Gheșurit, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. Işboşet, fiul lui Saul, era în vârstă de 40 de ani când s-a făcut împărata lui Israel și a domnit doi ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David. Timpul cât a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de șapte ani și șase luni. Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Ișboșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului. Ioab, fiul ei și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la Iazul din Gabaon și s-au oprit unii din coace de Iaz și ceilalți dincolo. Avner a zis lui Ioab, să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Ioab a răspuns, să se scoale. S-au sculat și au înaintat în același număr, 12 din Beniamin pentru ișboșețiul lui Saul și doisprezece inșai lui David. Fiecare, apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a plântat sabia în coastă și-au căzut toți deodată. Și locul acela de lângă Gabaon s-a numit Telkat Hasurim, locul săbiilor. În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă în care Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți de oamenii lui David. Acolo se aflau cei trei fii ai ei, Ioab, Abishai și Asael. Asael era iute de picioare ca o căprioară de câmp. El a urmărit pe Abner fără să se amate la dreapta sau la stânga. Abner s-a uitat înapoi și a zis, tu ești Asael? Și el a răspuns, eu. Abner i-a zis, Abate-te la dreapta sau la stânga, pune mâna pe unul din tinerii aceștia și ia armele. Dar Asael n-a vrut să se abate din vărătul lui. Abner a zis iarăși lui Asael, abate-te dinapoi a mea, pentru ce să te lovesc și să te trântesc la pământ? Cum voi ridica apoi fața înaintea fratelui tău, Ioab? Și Asael n-a vrut să se abate. Atunci Abner l-a lovit în pântece cu capătul de jos al suliței și sulița a ieșit pe dinapoi. A căzut și a murit pe loc. Toți cei ce ajungeau în locul unde căzuse să el morți se opreau. Ioab și Abishai au urmărit pe Abner și la simțitul soarelui au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului. fiul lui Beniamin s-au adunat în urmă lui Abner, au făcut o ceată și s-au oprit pe vârful unui deal. Abner a chemat pe Ioab și a zis, Oare mereu are să sfârșie sabia?" Nu știi că la sfârșit va fi amar. Până când vei prejeta să spui poporului să nu mai urmărească pe frații lui? Ioaba a răspuns, viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineață să urmărească pe frații lui. Și Ioaba suna din trâmbiță și tot poporul s-a oprit. N-au mai urmărit pe Israel și nici nu s-au mai bătut. Abner și oamenii lui au mers toată noaptea în câmpie. Au trecut Iordanul... Au străbătut în întregime Bitronul și au ajuns la Mahanaim. Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul. Le seau 19 inși din oamenii lui David și Asael. Dar oamenii lui David au 360 de inși din bărbații lui Beniamin și a lui Abner. Au luat Asael și l-au îngropat în mormântul tatălui său la Betleem. Ioab și oamenii lui au mers toată noaptea și li s-au revărsat zorile în Hebron. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 3. Războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare, și casa lui Saul mergea slăbind. Lui David i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam, din Israel. Al doilea Chileab, din Abigail, din Carmel, nevașta lui Nabal. Al treilea Absalom, fiul Maachei. Fata lui Talmai, împăratul Gheșurului. Al patrulea, Adonia, fiul Hagitei. Al cincilea, Șefatia, fiul Abitalei. Și al șaselea, Itream din Egla, nevastă lui David. Aceștia i s-au născut lui David la Hebron. În timpul războiului dintre casa lui Saul și casa lui David, Abner a ținut tărie la casa lui Saul. Dar Saul a o țiitoare numită Rizpa, fata lui Aia. Și Ișboșet a zis lui Abner. Pentru ce a intrat la țeitoarea tatălui meu? Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Ișboșet și a răspuns, Oare cap de crine sunt eu și timp cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoință față de casa tatălui tău Saul, față de frații și prietenii lui. Nu te-am dat în mâinile lui David și astăzi îmbaci de vine pentru un păcat făcut cu femeia aceasta? Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi face cum a jurat domnul lui David, când i-a spus că împărăția va fi luată de la casa lui Saul și că scaunul de domnia lui David va fi ridicat peste Israel și peste Iuda, de la Dan până la Beer Sheba. Ești Boșet n-a îndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner pentru că se teme de el. Abner a trimis sol la David să-i spună din partea lui, a cui este țara, fă legământ cu mine și mâna mea te va ajuta să întorci la tine pe tot Israelul. El a răspuns, bine, voi face legământ cu tine, dar îți cer un lucru. Să nu-mi vezi fața decât dacă îmi vei aduce mai întâi pe Mical, fața lui Saul, când vei veni la mine. Și David a trimis sol lui Isboșet, iul lui Saul să-i spună, Dăm pe nevastă mea Mical, cu care m-am logodit pentru o sută de prepuțuri de la Silisteni. Ișboșet a trimis-o de la bărbatul ei paltiel, fiul lui Laish, și bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim. Atunci Abner i-a zis, pleacă și întoarce te Și el s-a întors. Avner a stat de vorbă cu bătrânii lui Israel și le-a zis, O voi doreați să aveți împărat pe David. puneți l acum, că și Domnul a zis despre el, Prin robul meu David, voi izbăvi pe poporul meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrășmașilor lui. Avner a vorbit și lui Beniamin și s-a dus să spună în auțul lui David la Hebron ce hotărâse Israel și toată casa lui Beniamin. A ajuns la David în Hebron. Însotit de 20 de oameni. Și David a dat un ospăț în cinstea lui Avner și a celor care erau cu el. Avner a zis lui David, mă voi scula și voi pleca să strâng tot Israelul la Domnul meu, împăratul, ca să facă legământ cu tine și să domnești în totul după dorința ta. David a dat drumul lui Avner care a plecat în pace. Ioab și oamenii lui David s-au întors de la urmărirea unei cete și au adus cu ei o mare pradă. Abner nu mai era la David în Hebron, căci David îi dăduse drumul și plecase în pace. Când a venit Ioab cu toată ceata lui, i a spus, Abner fiul lui Ner a venit la împărat care i-a dat drumul și s-a dus în pace. Ioab s-a dus la împărat și a zis, ce ai făcut? Abner a venit la tine, pentru ce i-ai dat drumul și l-ai lăsat să plece? Tu cunoști pe Abner fiul lui Ner, a venit să te înșele ca să spândească pașii și să știe tot ce faci. Și Ioab, după ce a plecat de la David, a trimis pe urmele lui Abner niște soli, care l-au dus înapoi de la fântâna fără a șiră. David nu știa nimic. Când s-a întors Avner la Hebron, Ioab l-a tras de o parte în mijlocul porții ca să-i vorbească în taină, și l-a lovit acolo în pântece și l-a omorât, ca să răzbune moartea fratelui său, așa el. David a aflat apoi și a zis: Nevinovat sunt eu și împărăția mea pe vecie înaintea Domnului de sângele lui Abner, fiul lui Ner. Sângele acesta se cadă asupra lui Ioab și asupra întregei case a tatălui său. Totdeauna să fie în casa lui Ioab cineva atins de o scurgere de semânță sau de lepră, sau care să se, se razime în cârge, sau să cadă ucis de sabie sau să ducă lipsă de pâine. Astfel Ioab și fratele său Abishai au omorât pe Abner pentru că omoruse pe fratele lor Asael în lupta de la Gabaon. David a zis lui Ioab și întregului popor care era cu el, «Rupeți-vă hainele, încingeți-vă cu saci și bociți-vă înaintea lui Abner!» Și împăratul David mergea în urmă sicriul. Au îngropat pe Abner la Hebron. Împăratul a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner și tot poporul plângea. Împăratul a făcut următoarea cântare de jale pentru Abner și a zis, «Să moară Abner cum moare un mișel!» N-aveai nici mâinile legate, nici picioarele puse în lanțuri. Ai căzut cum cade cineva înaintea celor răi. Și tot poporul a plâns și mai mult după apner. Tot poporul s-a apropiat de David ca să-l facă să mănânce ceva cât era în Dar David a jurat zicând, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă voi gusta pâine sau altceva înainte de apusul soarelui. Lucrul acesta a fost cunoscut și plăcut la tot poporul. Toți au găsit că era bine ce a făcut împăratul. Tot poporul și tot Israelul au înțeles în ziua aceea că Abner fiului Ner nu fusese ucis din porunca împăratului. Împăratul a zis slujitorilor săi, nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi din Israel. Eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească. Și oamenii aceștia, fiii ei, sunt prea puternici pentru mine. Domnul să răsplătească după răutatea lui celui ce a făcut rău. A doua carte a lui Samuel, capitolul 4 Când a auzit fiul lui Saul că Abner a murit la Hebron, mâinile i-au rămas fără putere și tot Israelul s-a stăimântat. Fiul lui Saul avea doi cap peste cetele de război, dintre care unul se numea Baana, iar altul Recab. Erau fiii lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui Beniamin, căci Beerot era privit ca făcând parte din Beniamin. Și beerotisii fugiseră la Ghitaim, unde au locuit până în ziua de azi. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de cinci ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doi ca lui l-a luat și a fugit, și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Și fiul lui Rimon din Beerot, Recap și Baana s-au dus în timpul zădufului zilei în casa lui Ish care își făcea somnul de amiază. Au pătruns până în mijlocul casei, dându-se drept negustor de greu, și l-au lovit în pântece. Apoi, Recap și Baana, fratele său, au scăpat. Au intrat în casă pe când el era culcat pe pat în odaia lui de dormit. L-au lovit, l-au omorât și i-au tăiat capul. I-au luat capul și-au mers toată noaptea prin câmpie. Au adus capul lui Ișboșet la David în Hebron și au zis împăratului, Iată capul lui Işboşeţiu lui Saul, vrăjmașul tău, care voia să-ți ia viața. Domnul răzbună azi pe împărat, domnul meu, împotriva lui Saul și împotriva neamului lui. David a lui Recap și lui Baana, fratele său, lui Rimon din Berot. Viu este domnul care m-a din orice primejdeie, că pe cel ce a venit să-mi spună, iată Saul a murit, și care credea că ne duce o veste bună l-am prins și l a omorât la țiglag, ca să-l răsplătesc pentru știrea lui și când niște răi au ucis pe un om nevinovat în casa lui și în patul lui, cu cât mai mult îi voi cere sângele din mâinile voastre și vă o de pe pământ. Și David a poruncit oamenilor lui să-i omoare. Le-au tăiat mâinile și picioarele și i-au spânzurat la marginea iasului din Hebron. Au luat apoi capul lui Ișboșet și l-au îngropat în mormântul lui Abner la Hebron. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 5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 A făcut întărituri de jur în prejur, în afară și în lăuntru lui Milo, dăsuie. David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul loștirilor era cu el. Hiram împăratul tirului a trimis sol lui David și lemn de cebru și templari și ciopitori de piatră care au zidit-o lui David. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărată lui Israel și că îi ridica împărăția din pricina poporului său Israel. David și-a mai luat fiitoare și neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron, și i s-au născut iarăși fii și fiice. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim, Shamua, Șobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elișua, Mefeg, Iatia, Elishama, Eliada și Elihelet. Filistenii au aflat că David fusese un împărat peste Israel și s-au suit tot să-l caute. David, căruia îi se dă de știre, s-a în încetățuie. Filistenii au venit și s-au răspândit în Valea Repaim. David a întrebat pe Domnul, să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele. Și Domnul a zis lui David, suiete, că-și voi da pe filisteni în mâinile tale. David a venit la baal pe Rasim, unde i-a bătut. Apoi a zis, Domnul a risitit pe vrăjmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup.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 atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată o oștirea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba până la Ghezea. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 6. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de treizeci de mii de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale, Iuda, ca să suie de acolo chivotului Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între herurim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casă lui Aminadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Aminadab, cărmuiau carul cel nou. L-au luat, dar din casa lui Aminadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbală. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovice pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi, Pereț, Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, Cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed, Edom, din Gat. Ivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obede Dom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obede Dom și toate casele lui. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obede Dom și tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotului Dumnezeu din casa lui Obede Dom, în cetatea lui David, în izlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut șase pași. Au jărțit un bouș și un vițel gras. David juca din răs puteri înaintea Domnului și era încins cu efodul de însuțire. Astfel au suit David și toate casele lui Israel, chivotul Domnului, în strigătele bucurie și în sune de trâmbițe. Pe chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Și văzând împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfele de mulțumire. Când a isprevit David a adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului Oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toate mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casă. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis, cu cinste s-a purtat astăzi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales, mai pe sus de tatăl și de toată casa lui. Ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși voi fi încinste la slujnicile de care vorbesc. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții. A doua carte a lui Samuel, capitolul 7. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă domnul după ce l-a izvăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, a zis prorocului Natan, Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un corp. Natan a răspuns împăratului, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci domnul este cu tine. În noaptea următoare cuvântul domnului a vorbit lui Natan, du-te și spune robului meu David, așa vorbește domnul. Oare tu îmi vei zidiu o casă ca să locuiesc în ea? Dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort, drept locuință. Pretutind între unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vreunea din semințiile lui Israel, cărei ai porunci să înțepască pască pe poporul meu Israel zicând, Pentru ce nu-mi ziziți o casă de cedru? Acum să spui robului meu, David. Așa vorbește domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutin de pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și te am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu lui Israel și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat ca să nu-L mai apese cei răi ca mai înainte. Și ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul meu Israel, ți-am dat o dihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Domnul îți vestește că-ți va zibi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și îi voi întări împărăția. El va din numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.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 Ce te-ar putea spune David mai mult? Tu cunoaște robul tău, Doamne Dumnezeule, după cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să-l descoperi robului tău. Ce mare ești tu, Doamne Dumnezeule, căci nimeni nu este ca tine și nu este alt Dumnezeu afară de tine după tot ce am auzit cu urechile noastre. Este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul lui, ca să-și facă un nume, și ca să facă pentru el, pentru țara ta, minuni și semne, izgonind dinaintea poporului tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe Dumnezeii lor. Tu ai întărit pe poporul tău Israel ca să fie poporul tău pe vecie, și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, fără să rămânem veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui, și lucrează după cuvântul tău. Slăviți să fie numele tău pe vecie și să se zică, Domnul Oștirilor este Dumnezeul lui Israel. Și să robului tău, David, să rămână înaintea ta. Căci tu însuți, Doamne al Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, te-ai descoperit robului tău zicând, Eu îți voi întemeia o casă. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Acum, Doamne Dumnezeule, tu ești Dumnezeu și cuvintele tale sunt adevăr, și tu ai vestit harul acesta robului tău. Binecuvintează dar casă robului tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea ta. Căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată pe vecii. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 8. După aceea David a bătut pe filisten și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. A bătut pe Moabit și a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ. A măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Și Moabitii au fost supuși lui David și i-au plătit un dir. David a bătut pe Hadadezer fiul lui Rehob, împăratul din Soba, când s-a dus, să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Leucat. David i-a luat 1700 de călăreți și 20.000 de pedești. A tăiat vinele cailor de tăsură și n-a păstrat cai decât pentru 100 de cale. Sirienii din Damasca au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Soba, și David a ucis 22.000 de sirieni. David a pus strajă în Siria Damascului și sirienii au fost supuși lui David și au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetățile lui Hadadezer. Toi împăratul Hamatului a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadadezer și a trimis pe fiul său Ioram la împăratul David, ca să iureze de bine și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut. Căci toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur și vase de aramă. Împăratul David le-a închinat Domnului, cum închinase și argintul și aurul luat de la toate neamurile pe care le biruise. Din Siria, din Moab, de la fiul lui Amon, de la Filisten, de la Amalek și din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Soba. La întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume, bătând în valea sării 18.000 de edomi. A pus străjin edom, a pus străjin în tot edomul. Și tot edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindente de unde mergea. David a împărăsit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Ioab fiul seruiei era mai mare peste o știre. Iosafat, fiul lui Ahilud, era mai mare peste scriitori. Sadoc, fiul lui Ahidub și ahimele fiul lui Abiatar, erau preoni. Seraia era logofat. Benaia, fiul lui Ehoiada, era căpetenia cheretiților și apeletisilor. Și fiul lui David erau mari dregător. A doua carte a lui Samuel Capitolul nou. David a zis a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Tiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Tiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătate lui Dumnezeu. Și Tiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, Unde este? Și Tiba a răspuns împăratului, Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboshe, fiul Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboshe! Și el a răspuns, Ia pe robul tău! David a zis, nu te teme că-și vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uit la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Tiba, slujbașul lui Saul și i-a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și tiva va avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica. și toți cei ce locuiau în casa lui Tiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mâncat-o la mața împăratului. El era o loc de amândouă picioarele. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 10. După aceea împăratul fiilor lui Amon a murit și în locul lui a domnit fiul său Hanun. David a zis. Voi arăta bunăvoință lui Hanon, fiul lui Nahas, cum a arătat și tatălui față de mine. Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mânghie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon, săpeteniile fiilor lui Amon au zis stăpânului lor, Hanon. Crezi că David îți trimite oameni să te mânghie ca să cinstească pe tatăl tău? Ori să cunoască și să cerceteze cetatea ca să o nimicească, își trimite el slujitorii la tine.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 În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus. Este Bat-șeba, fata lui Eliam, nevastă lui Urie, Hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curătit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorba lui David zicând, Sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab, Primitem pe Urie, Hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă și spală picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorit acasă la el. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a pogorit la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie, pentru ce nu te-ai pogorit acasă? Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie, Mai rămâi și astăzi aici și mâine voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceeași a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să dea cu el și l-a îmbătat. Și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorit acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa, apărat de ostași vitezi. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie, Heditul. Ioaba a trimis un sol să istorisească lui David tot ce pe se petrecuse în lupte și a dat solului următoarea poruncă. Când vei sprevi de împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice, Pentru ce v-ați apropia de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe abinelectiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moare? Și n-a murit el la Tebet. Pentru ce v-ați apropiat de vid? Atunci să-i spui, a murit și robul tău, Urie Hetitul. Solul a plecat. Și la sosire a istorit lui David tot ce-i poruncit pe Ioab. Solul a zis lui David, oamenii aceia au fost mai tari decât noi. Făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp și i-am dat înapoi până la intrarea porții. Dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși, și a murit și robul tău, Uriehetitul. David a zis solului, Iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboare când pe unul când pe altul. Bate cetatea cu putere, de o și tu îmbărbătează-l. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o și a primit-o în casa lui. El a fost nevastă și a născut un fiu. Faptea lui David n-a plăcut Domnului. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 12 Domnul a trimis pe Nathan la David și Nathan a venit la el și a zis, Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărat. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielulșă pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fața lui. A venit un călător la omul acela bogat.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 Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui și mea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte și El i-a zis, pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Nu vei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalom. Ionadab i-a zis, că te în pat și fete bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie sorei mele Tamar,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 A doua carte a lui Samuel, capitolul 14. Ioab, fiul țăruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din tecoa o femeie iscusită și i-a zis, fă că plângi și îmbracă-te în haine de jale. Nu te unge cu undele, și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa. Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu față la pământ, s-a închinat și a zis, împărat scapă-mă. Împăratul i-a zis, ce ai? I-a răspuns, da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit. Roaba ta avea doi fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i desparte. Unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale zicând, scoate încoace pe ucigașul fratelui său, vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis, vrem să nimicim chiar și pe moștenitor. Ei ar stinge astăzi și care mai rămâne ca să nu lase bărbatului meu nici nume nici urmaș viu pe față pământului. Împăratul a zis femeii, du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine. Femeia din Tecoa a zis împăratului: Asupra mea împărate, Domnul meu și asupra casei tatălui meu să cade pe deapsa. Împăratul și scaunului de domnie să nu aibă nimic de suferit. Împăratul a zis: Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va mai atinge de tine. Ea a zis: Să-și aducă aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru că răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul. Și el a zis, viu este, Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ. Femeia a zis, dă roabei tale să spună o vorbă Domnului meu, împăratul. Și el a zis, vorbește. Femeia a zis, pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, căci nu este chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat, când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a gonit? Trebuie negreșit să murim? Și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului domnului meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Și robata ta a zis, vreau să vorbesc împăratului, poate că împăratul va face ce va zice roaba ta. Da, împăratul va asculta pe roaba ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească pe mine și pe fiul meu, din moștenirea lui Dumnezeu. Roaba ta a zis, cuvântul Domnului meu, împăratul, să-mi dea o disnă, că și Domnul meu, împăratul, este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul. Și Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine. Împăratul a răspuns și a zis femeii, nu mi-a ascunde ce te voi întreba. Și femeia a zis, să vorbească Domnul meu, împăratul. Împăratul a zis atunci, oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta? Și femeia a răspuns, viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putință nici o abatere nici la dreapta, nici la stânga de la tot ce a zis domnul meu împăratul. În adevăr, robul tău Ioab ne-a poruncit și a pus în gura roabei tale toate aceste cuvinte. Ca să dea o altă înfățișare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înțelept ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ. Împăratul a zis lui Ioab, Iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te, dar de adun apoi pe tânărul Absalom. Ioab a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis, Robul tău cunoaște alți că am căpătat trecere înaintea ta, împărăte domnul meu princă împăratul lucrează după cuvântul robului său. Ioab s-a sculat, a plecat în gheșuri și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. Dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă față. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. Când își tundea capul și îl tundea în fiecare an pentru că părul îi era greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Lui Absalom i s-au născut trei fii și o fică numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. Absalom a locuit doi ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Apoi a chemat pe Ioab să Ioab să-l trimite la împăratul, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară. Și Ioab tot n-a vrut să vină. Absalom a zis atunci slujitorilor lui: Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are or spre el, duceți-vă și puneți foc. Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și i-a zis: Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Absalom a răspuns lui Ioab: Iată că am trimis vorbă și ți-am zis: Vino aici! Și te voi trimite la împărat să-i spui, pentru ce m-am întors din gheșuri? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine să mă omoare. Ioab s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat Teabtalon, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a fărut al absalom. A doua carte a lui Samuel Capitolul 15 După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, Din ce cetate ești? După ce îi răspundea, Sunt din cutare seminția lui Israel, Absalom îi zicea, Iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, Demar pune pe mine judecător în țară. Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. După trecere de 40 de ani, Absalom a zis împăratului, „Dăm voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruință pe care am făcut-o Domnului. Peci robul tău a făcut o juruință când locuiam la Gesur în Siria. Și am zis, Dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste, domnului. Împăratul i-a zis, du-te în pace. Absalom s-a sculat și a plecat la Hebron. Absalom a trimis scoade în toate semințiile lui Israel să spune, când veți auzi sunetul trâmbitei să ziceți, Absalom s-a făcut împărat la Hebron. 200 de oameni din Ierusalim care fusese boftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis încetatea Ghilo după Ahitofel, ghilonitul, sfernicului David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Cineva a venit și a dat deștire lui David și a zis, Inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim, Sculați-vă să fugim! Deci nu vom scăpa dinainte lui Absalom. Grăbiți vă de plecare, altfel nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul săbiei. Slujitorii împăratului i-au zis, Slujitorii tăi vor face tot ce va voi Domnul nostru împăratul. Împăratul a ieșit și toată casa lui mergea după el și a lăsat zece țiitoare pentru paza casei. Împăratul a ieșit astfel și tot poporul îl urma și s-a oprit la cea din urmă casă. Toți slujitorii lui, toți cheretiții și toți peletiții au trecut alături de el și toți gatiții în număr de șase de oameni veniți din gat după el au trecut înaintea împăratului. Împăratul a zis lui Itai din gat, pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul căci ești trăin și ai fost luat chiar din țara ta. De ieri ai venit și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde mă duc. Întoarce-te și eu și pe frații tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie. a răspuns împăratului și a zis, Viu este Domnul și viu este Domnul meu împăratul, că în locul unde va fi Domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău. David a zis atunci lui Itai, du-te și treci. Și tai din Gat a trecut înainte cu toți oamenii lui și toți copiii care erau cu el. Tot sinutul plângea și scoteau cipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pâriul chebron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie. doc era și el acolo și cu el toți leviții ducând chivotul legământului lui Dumnezeu. Și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu și abiatar se suia, în timp ce tot poporul îi spăvea de ieșit din cetate. Împăratul a zis lui Sadoc: Duc chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine, iată-mă să facă ce va crede cu mine. Împăratul a mai zis preotului țadoc, înțelegi? Întoarce-te în pace în cetate cu fiul tău Ahima, și cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii ai voștri. Vedeți, voi aștepta în câmpiile pustiei până ce îmi vor veni vești din partea voastră. Astfel, țadoc și Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim și au rămas acolo. David a suit idealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit. Și mergea cu picioarele goale. Și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și s iau plângând. Au venit și-au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre un elditor. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai, architul, a venit înaintea lui cu haine spâșiată, și capul acoperit cu cerine. David i-a zis, Dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povar, Din potrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei întoarce în cetate, și vei zice lui Absalom, Împărate, eu voi fi robul tău. Odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Preoții Tadoc și Abiatar nu vor fi acolo cu tine." Tot ce vei afla din casa împăratului, spune preoților Tadoc și Abiatar. Și fiindcă ei au acolo la ei pe cei doi fii al lor, pe Ahimați fiului Tadoc și pe Ionatan fiului Abiatar, prin ei îmi veți trimite tot ce veți afla. Ușai prietenului David s-a întors de-ar în și Asalom a intrat în Ierusalim. A doua carte a lui Samuel, capitolul 16 când trecuse David puțin de vârf, iată că Ciba, slujitorul lui Nefiboset, a venit înaintea lui cu doi măgari înșelați, pe care erau 200 de pâini, o de turte de stafide, o de roade de vară și un burduf cu vin. Împăratul a zis lui Ciba, ce vrei să faci cu acestea? Și Ciba a răspuns, măgari sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul,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 Era și el cu Absalom. Când a ajuns Hușai architul prietenului David la Absalom, i-a zis trăiască împăratul, trăiască împăratul. Și Absalom, a zis lui Hușai. Iată cât de mult tu la prietenul tău. Pentru ce nu te-ai dus cu prietenul tău? Hușai a răspuns lui Absalom. Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul și tot poporul acesta, și toți bărbații lui Israel, și cu el vreau să rămân. De altfel,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 Au întins un corp pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țiitoarele tatălui său, în fața întregului Israel. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere, ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. A doua carte a lui Samuel, capitolul 17 Ahitofel a zis lui Absalom, lasă-mă să aleg 12.000 mii de oameni, mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Îl voi lua pe neașteptate când va fi obosit și va avea mâinile slăbite. Îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul. Moartea omului pe care îl urmărești va face ca tot să se întoarcă și tot poporul va fi în pace. Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel. Dar Absalom a zis, chemați și pe Hușai architul și să auzim și ceva zice el. Hușai a venit la Absalom și Absalom i-a zis, iată cum a vorbit Ahitofel. Trebuie să facem ce a zis el sau nu? Spune tu. Hușai a răspuns lui Absalom, de data aceasta, sfatul pe care ți l-a dat Ahitofel nu este bun. Și Hușai a zis, Tu cunoști vitejia tatălui tău și a oamenilor lui. Sunt înfuriați ca o ursoaică de pe câmp, căreia i s-au răpit pui. Tatăl tău este un om de război și nu va petrece noaptea cu poporul. Iată acum se ascuns în vreo groapă sau în vreun alt loc. Și dacă de la început vor cădea unii sub loviturile lor, se va auzi îndată și se va zice, Poporul care urma pe Absalom a fost înfrânt. Atunci cel mai viteaz, chiar dacă ar fi avut o inimă de leu, se va înspăimânta, căci tot Israelul știe că tatăl tău este un viteaz și că are niște vitești cu el. Sfatul meu este dar ca tot Israelul să se strângă la tine de la Dan până la Berșeba, o mulțime ca de pe marginea mării, și tu însuți să mergi la luptă. Dacă vom ajunge la el în vreun loc unde l-am găsit, vom cădea peste el cum cade roua pe pământ. Și nu va scăpa niciunul, nici el, nici vreunul din oamenii care sunt cu el. Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea și o vom trage în pârâu, până când nu va mai rămâne nicio piatră în ea. Absalom și toți oamenii lui Israel au zis, Sfatul lui Hușai, Architul este mai bun decât sfatul lui Ahitosea. Dar Domnul hotărâ să nimicească bunul sfat lui Ahitofel ca să aducă nenorocirea peste Absalom. Ușai a zis preoților țadoc și abiatar, Ahitofel a dat cu tare și cu tare sfatul lui Absalom și bătrânilor lui Israel și eu i-am sfătuit cu tare și cu tare lucru. Acum trimiteți în date știre lui David și spuneți. Nu sta noaptea în cântiile pustii, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul și tot poporul care este cu el să fie în primeașie să piară. Ionatan și Ahimaaz stăteau lângă fântânăro cu el. Slujnica venea și le aducea știe, iar ei se duceau să dea deveste împăratului David. Căci nu îndrăzneau să se arate și să intre în cetate. Dar odată i-a zărit un tânăr și a spus lui Absalom, ei au plecat amândoi în grabă și au ajuns la Bahurin, la casa unui om care avea o fântână în curte, și s-au pogorât în ea. Femeia a luat-o învelitoare, a întins-o peste gura fântânii și a împreșteat uria pe ea ca să nu dea nimic de bănui. Slujitorii lui Absalom au intrat în casă la femeia aceasta și au zis: Unde sunt Ahimaat și Ionatan? Femeia le-a răspuns: Au trecut pâriul. Au căutat și, negăsindu-i, s-au întors la Ierusalim. După plecarea lor, Ahimaat și Ionatan au ieșit din fântână și s-au dus să dea deștire împăratului David. Au zis lui David, sculați-vă și grăbiți-vă, trece apa, căci Ahitofel a plănuit cu tare și cu tare lucru împotriva voastră. David și tot poporul care era cu el s-au sculat și au trecut Iordanul. Când se lumina de ziua, nu rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cedată lui. Și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său. David ajunsese la Mahanaim când a trecut Absalom Iordanul, însoțit de toți bărbații lui Israel. Absalom a pus pe Amasa în fruntea știri în locul lui Ioab. Amasa era fiul unui om numit Itra, israelitul care intrase la Abigal, fata lui nahaș și sora seruiei, mama lui Ioab. Israel și Absalom au tăbărit în țara Galaadului. Când a ajuns David la Mahanaim, șobii fiului Nahas din raba fiilor lui Amon, machir fiului Amiel din Lodebar și Barzilaiga al din Roghelin. au adus paturi, ligene, vase de pământ, grâu, orz, făină, grâu prăjit, bob, lintă, uscături, miere, unt, oi și brânză de vacă. Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el ca să mănânce. ziceau: poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. A doua carte a lui Samuel, capitolul 18 David a numărat poporul care era cu el și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime sub Abișai fiul țăruiei, fratele lui Ioab și o treime sub itai din gat. Și împăratul a zis poporului, vreau să ies și eu împreună cu voi. Dar poporul a zis, să nu ieși, căci dacă vom lua-o la fugă, luarea minte nu se va îndrepta asupra noastră. Și când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi, dar tu ești ca zece mii dintre noi, și acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate. Împăratul le-a răspuns, voi face ce credeți că este mai bine. Și împăratul a stat lângă poartă, în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și miile. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Tari. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, portați vă blând cu tinerul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului date tuturor căpetenilor cu privire la Absalom. Poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel și bătălia a avut loc în pădurea lui Efraim. Acolo poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David și a fost o mare înfrângere în ziua aceea ca 20.000 de oameni. Lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabie. Absalom s-a pomenit în fața oamenilor lui David, era călare pe un cătâr. Cătârul a pătruns sub ramurile încrețite ale unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins de stejar. A rămas astfel spânzurat între cer și pământ și cătârul care era sub el a trecut înainte. Un om văzând lucrul acesta a venit și a spus lui Ioab, iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar. Și Ioab a zis omului care i-a adus știrea aceasta. L-ai văzut? De ce dar nu l-ai tăiat pe loc? și aș fi dat zece sicli de argint și un brâu. Dar omul acela a zis lui Ioab: Chiar dacă aș cântări în mâna mea o mie de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului. Căci noi am auzit următoarea poruncă pe care ți-a dat-o împărătul lui Abishai și lui tai. Luați seama fiecare la tânărul Absalom. Și dacă l-aș fi omorât mișelește, nimic ne-ar fi rămas ascuns împăratului. Și tu însuți ai fi fost împotriva mea. Ioab a zis, nu voi zăbovi atâta cu tine. Și-a luat trei săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Zece tineri care duceau armele lui Ioab au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. Ioab a sunat din trâmbiță și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit fiecare în cortul lui. Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere a minte în valea împăratului, căci zicea, N-am fii prin care să se poate păstra aducerea a mintea numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește stâlpului lui Absalom. Ahima, fiul lui Tadoc, a zis, lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună, că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașelor săi. Ioab i-a zis, nu tu ai să duci veștile azi. Le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab a zis lui Cuș, du-te și vestește împăratului ce ai văzut. Cuș, s-a închinat înainte lui Ioab și a dat pungă. Ahima, fiul să Tadop, a zis iarăși lui Ioab, orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după cuși. Și Ioab a zis, pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care ți va fi de folos. Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg, a zis din nou Ahima. Și Ioab i-a zis, De fugă. Ahima s-a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înainte lui cuș. David ședea între cele două porți. Caraula s-a dus pe acoperișul porții spre zid, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om alerga singur, singurel. Caraula a strigat și a dat știre împăratului. Împăratul a zis, dacă este singur, aduce vești. Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult. Caraula a văzut un alt om alergând. A strigat la portar, iată un om alergă singur, singurel. Împăratul a zis, și el aduce vești. Caraula a zis, alergătura celui din pare că e a lui Ahimaat, fiul lui Tadoc. Și împăratul a zis, este un om de bine și aduce vești bune. Ahimaat a strigat și a zis împăratului, este bine de tot. S-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ și a zis, „Bine cuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva Domnului nostru împăratul. Împăratul a zis, tânărul Absalom este bine, sănătos? Ahimat a răspuns, am văzut o mare învalmășală când a trimis eu pe slujitorul împăratului și pe mine slujitorul tău, dar nu știu ce era. Și împăratul a zis, stai acolo la o parte. Și -a de o a stăcut deoparte. Îndată a sosit cuși. Și a zis, să afle domnul meu, împăratul, vestea cea bună. Astăzi, domnul s a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta. Împăratul a zis lui Cuș, tânărul Absalom este bine, sănătos? Cuș a răspuns, ca tânărul acesta să fie și domnului meu, împăratul, și toți cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Atunci împăratul, tremurindu se să a suit în de sus a și-a plâns. Pe când negea zicea, Fiul meu Absalom, Fiul meu, Fiul meu Absalom, Cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, Fiul meu, Fiul meu. A doua carte a lui Samuel, capitolul 19. Au venit și au spus lui Ioan, Iată că împăratul plânge și se jelește din pricină lui Absalom. Și în ziua aceea viruință s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea poporul auzea zicându-se, Împăratul este măsnit din pricina fiului său. În aceeași zi, poporul a intrat în cetate pe furiș, ca niște oameni rușineți s-au fugit din luptă. Împăratul își acoperise fața și striga în gura mare, Fiul meu, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu! Ioab a intrat în odaia unde era împăratul și a zis, Tu acoperi azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi, care au scăpat azi viața ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a țitoarelor tale. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori. Și văd acum că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta te ar fi plăcut. Scoală-te, dar ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămâne un om cu tine noaptea aceasta. Și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Atunci împăratul s-a sculat și a așezut la poartă. Au spus tot poporului, iată că împăratul stă la poartă. Și tot poporul a venit înaintea împăratului. Însă Israel fugise fiecare în cortul lui. Și în toate semințiile lui Israel tot poporul se certa zicând, împăratul ne-a izbăvit din mâna vrășmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor. Și acum a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom. Și Absalom, pe care îl să domnească peste noi, a murit în batalie. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoților Tadoc și Abiatar. Vorbiți bătrânilor lui Iuda și spuneți-le. Pentru ce ați voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat. Voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului Napol? Și lui Amasa spuneți așa, nu ești tu are os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedecească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpeteni o știri în locul lui Ioab. David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcă ar fi fost un singur om, și au trimis să spună împăratului, Întoarce-te, tu și toți slujitorii tăi. Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan. Și Iuda s-a dus la Gilgal ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul. Și mei fiul lui Gera Beniamitul, care era din Bahurim, S-a grăbit să se pogoare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Avea cu el o mie de oameni din Beniamin și pe Țiba, mai marele casei lui Saul, și pe cei 15 fii și pe cei douăzeci de robi ai lui Țiba. Au trecut Iordanul în fața împăratului. Luntrea puse la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casă dincolo. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, și mei fiul lui Iera s-a închinat înaintea lui și a zis împăratului, să nu ține seama, domnul meu, de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărit în viua când împăratul domnul meu ieșea din Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată, vin astăzi cel din din toată casa lui Iosif înaintea împăratului domnul meu. Atunci abisai fiul țerui a luat cuvântul și a zis, Nu trebuie oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Dar David a zis, Ce am eu cu voi, fiii țerui Și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărătesc alt peste Israel. Și împăratul a zis lui și mei, Nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu-l va omori. Nefi lui Saul s-a pogorât și el înaintea împăratului. Nu-și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele, din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis, Pentru ce n-ai venit cu mine, Nefi Și el a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este o loc zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a negrit pe robul tău la Domnul meu împăratul. Dar Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede? Căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului Domnul meu. Și totuși, tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu? Și ce am să cer eu împăratului? Împăratul i-a zis, ce mai vorbește atâta? Am spus, tu și țiva veți împărți pământurile. Și m a zis împăratului, să ia chiar totul, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă. Barzilai Aditul s-a pogorât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul, ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul a zis lui Barzilai, "Vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Dar Barzilai a răspuns împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge puțin dincolo de Jordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să moară în societatea lângă mormântul tatălui meu și mamei mele. Dar iată că robul tău, Kim Ham, Va trece cu împăratul Domnul meu. Fă ce vei crede pentru el. Împăratul a zis, Kim Ham, să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea. Tot ce vei dori de la mine îți voi da. După ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul a sărutat pe Barzilai și l-a cuvântat. Și Barzilai s-a întors acasă. Împăratul s-a îndreptat spre Gilgal, însoțit de Kim Ham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel petrecuse pe împărat dincolo de Iordan. Dar toți bărbații lui Israel au venit la împărat și au zis, pentru ce te-au furat frații noștri bărbații lui Iuda și au trecut pe împărat peste Iordan împreună cu casa lui și cu toți oamenii lui David. Toți bărbații lui Iuda au răspuns bărbaților lui Israel, fiindcă împăratul ne este rudă, și ce ați găsit aici ca să rămâneți? Am trăit noi pe cheltuia la împăratului. Ne-a făcut el daruri. Și bărbații lui Israel au răspuns bărbaților lui Iuda. Împăratul este de zece ori mai mult al nostru și chiar la David avem mai mult drept decât voi. Pentru ce ne-ați nesopotit? N-am fost noi cei din tăi care am spus să se întoarcă împăratul nostru? Și bărbații lui Iuda au vorbit cu mai mult astime decât bărbații lui Israel. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 20. Acolo era un om de nimic numit Sheba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiță și a zis, Noi n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai, fiecare la cortul său Israel. Și toți bărbații lui Israel s-au depărtat David și au urmat pe Sheba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. David a intrat iarăși în casa lui la Ierusalim. Împăratul a luat cele zece țiitoare pe care le lăsase pentru baza casei și le-a pus într-o casă sub bază. A îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. Și au fost închise până în ziua morților, trăind în văduvie. Împăratul a zis lui Amasa, cheamă în peste trei zile pe bărbații lui Iuda și tu să fii de față ei. Amasa a plecat să cheme pe Iuda dar a zăbovit peste vremea pe care i-o hotărâse împăratul. David a zis atunci lui Abishai, Șeba fiului Bicri ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuți pe slujitorii stăpânului tău și urmărește-l, ca nu cumva să găsească cetăți întărite și să se ascundă dinaintea noastră. Și Abishai a plecat urma de oamenii lui Oab, de cheretiți și de peletiți, și de tot vitejii. Au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe șeba fiului Micri. Când au fost lângă piatra cea mare, care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război, cu care era îmbrăcat. Ea era legată la coapsă și sta în teacă și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. Ioab a zis lui Amasa, ești sănătos, frate? și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab. Și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abishai au urmărit pe Sheba, fiul lui Bic. Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas lângă Amasa și zicea, Cine vrea pe Ioab și cine este pentru David? Să urmeze pe Ioab. Amasa se rostogolea în sânge în mijlocul drumului și omul acela, văzând că tot poporul se oprește, a tras pe Amasa din drum pe un câmp și a aruncat o haină pe el, când a văzut că toți cei ce ajungeau lângă el se opreau. După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab ca să urmărească fiul fiului Bicri. Ioab a străbătut toate semințiile lui Israel înspre Abel Beth Maaca. Și toți bărbații de seamă s-au strâns și l-au urmat. Au venit și au împresurat pe Sheba în Abel Beth și au ridicat împotriva cetății un val care atingea în teritor. Tot poporul care era cu Ioab să zidul ca să-l facă să cadă. Atunci o femeie înțeleaptă a început să strige din cetate. Ascultați, ascultați! Spuneți-vă rog lui Ioab. Apropie-te până aici, căci vreau să vorbe. El s-a apropiat de ea și femeia a zis: Tu ești eu, Ab? El a răspuns: Eu sunt. Și ea i-a zis: Ascultă vorbele roadei tale. El a răspuns: Ascult. Și ea a zis: dinioare era obiceiul să se spune, să întrebăm în Abel. Și totul se isprea țări. Eu sunt una din cetățile liniștite și credinșoase din Israel. Și tu cauți să pierzi o cetate care este o mamă în Israel. Pentru ce-ai nimicitul moștenirea Domnului? Ioab a răspuns, Departe, departe de mine gândul să nimicesc sau să derim. Nu este așa. Dar un om din muntele lui Efraim, numit Sheba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva împăratului David. Dați-l încoace numai pe el și mă voi depărta de cetate. Femeia a zis lui Ioab, Iată capul lui îți va fi aruncat peste zid. Și femeia s-a dus și a înduplecat pe tot poporul cu înțelepciunea ei. Au tăiat capul lui Sheba, fiului lui și l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiță. s au împrăștiat de lângă cetate și fiecare s-a dus în cortul lui. Și Ioab s-a întors la Ierusalim, l-a întărat. Ioab era mai mare peste toată oștirea lui Israel. Benaia, fiul lui Jehoiada, era în frânta cheretiților și a peletiților. Adoram era mai mare peste dări. Iosafat, fiul lui Achilud, era scriitor, al arhivar. ea era logofet. Sadoc și Abiatar erau preoți. Și Ira din Eir era slujbaș de stat al lui David. A doua carte a lui Samuel. Capitolul 21. Pe vremea lui David a fost o foame pe care a ținut trei ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, din pejina lui Saul și a casei lui sângeloase, pentru că au ucis pe Gabaoniți este fametea aceasta. Împăratul a chemat pe Gabaonit să le vorbească. Gabaoniții nu erau dintre copiii lui Israel și erau rămășița a moriților. Copiii lui Israel se legaseră față de ei cu un jurământ și totuși Saul voise să-i ucidă în râvna lui pentru copiii lui Israel și iudă. David a zis gabaoniților, ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Gabaoniții au răspuns, nu voiem nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel. Și împăratul a zis, ce voiți dar să vă fac? Ei au răspuns împăratului, fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească, pentru ca să ne facă să pierim din tot ținutul lui Israel. Să ni se dea șapte bărbați din fiii lui și îi vom spânzura înaintea Domnului la ghibea lui Saul, alesul Domnului. Și împăratul a zis, de voi da. Împăratul a cruțat pe Boșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul pe care îl făcuseră între ei, înaintea Domnului, David și Ionatan, fiul lui Saul. Dar împăratul a luat pe cei doi fii pe care îi născuse lui Saul, Ritpa, fata lui Aia, și-anume Armonii și Mefiboset, și pe cei cinci fii pe care îi născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai. Ie date mâinile gabaoniților care i-au spânzurat pe munte înaintea Domnului. Toți cei șapte au pierit împreună. Au fost omorâți în cele din zile ale seceratului, la începutul seceratului orzurilor. Ritpa lui Aia a luat un sac și l-a întins ea peste stâncă de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaie din șer. Și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Au înștiințat pe David despre ce făcu săriți fata lui Aia, fiitoarea lui Saul. Și David s-a dus și a luat oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan de a locuitorii din iabesul Galaadului, care le luaseră din piața Bet-Shan, unde îi spânzureaseră filistenii când au bătut pe Saul la Gilboa. Au luat de acolo oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan. Și s-au strâns și oasele celor ce fuseseră spânzurați. Au îngropat oasele lui Saul și fiului său Ionatan în țara lui Beniamin, la Țela, în mormântul lui Chies, lui Saul. Și au făcut tot ce poruncise împăratul. După aceea, Dumnezeu a fost potolit față de țară. Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a pogorât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. Și Ishbi Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David. Avea o suliță îngreutată de 300 de sicli de aramă și era încins cu o sabie nouă. Abişai, fiul săruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filisten și l-a omorât. Atunci oamenii lui David i-au jurat zicând: să nu mai ieși cu noi la lupte, ca să nu stingi lumina lui Israel. După aceea a mai fost o bătălie la Gob cu filistenii. Atunci Sibecai hușatitul, a omorât pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa. A mai fost o bătălie la gob cu filisteni. Și Elhanan, fiul lui Iare Oreghin din Betleem, a omorât pe Golia din Gat, care avea o suliță, al cărei mâner era casulul de țesut. A mai fost o bătălie la Gat. Acolo era un om de fătură înaltă care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, în totul 24, și care se trăgea tot din Rafa. El a bazocorit pe Israel și Ionatan, fiul lui mea fratele lui David, l au omorât. Acești patru oameni erau copiii lui Rafa născuți legat. Au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. A doua carte a lui Samuel, capitolul 22. David a întrebat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. El a zis, Domnul este stânca mea, cetăsuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorule, tu mă scapi de sălnicii. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Căci valurile morții mă înconjuraseră, și voile nimicirii mă înspăimântaseră, legăturile mormântului mă înconjuraseră, lațurile morții mă prinseseră. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns la urechile lui. Atunci pământul s-a cu tremurat și a clătinat. Temeliile cerului s-au mișcat și s-au zguduit pentru că el se mâniase. Fum se ridica din nările lui, și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbunea prins sășneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorit. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un herovim și zbura, venea pe aripile Vântului. Era înconjurat cu întunericul ca și cu un corp. Era înconjurat cu grămezi de apă și cu nori întunecoși. Din strălucirea care era înaintea lui, scânteiau cărbuni de foc. Domnul a tunat din ceruri, cel prea înalt, a făcut să-i răsune glasul. A aruncat săgeți și a risipit pe și mei. A aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă. Fundul mării s-a văzut, temeliile lumii au fost descoperite de mustrarea Domnului, de vuietul suflării nărilor Lui. El și-a întins mâna de sus din înălțină, m-a apucat. M-a scos din apele cele mari, m-a izvăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrajmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei mă prinseseră în ziua strântorării mele, dar Domnul a fost preșinitorul meu. El m-a scos la loc larg. El m-a mântuit pentru că mă iubește. Domnul mi-a răsplătit după nevinovăția mea, mi-a făcut după curăția mâinilor mele. Căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul meu. Toate poruncile lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile lui. Am fost fără vină înaintea lui, m-am păzit de fără de legea mea. De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăția mea, după curăția mea înaintea Lui. Cu cel bun tu ești bun, cu omul drept te porți după dreptate. Cu cel curat ești curat, și cu cel înderednic, te porți după îndărădnicia Lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește, și cu privirea ta scobori pe cei mândri. Da. Tu ești lumina mea, Doamne. Domnul luminea întunericul meu. Cu tine mă-năpustesc asupra unei oști în armate, cu Dumnezeul meu, țar peste zi. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este curățit. El este un scut pentru toți cei ce caută adăpost în el. Căci cine este ca Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu este cetățuia mea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele cale cerboaicelor și el mă așează pe locurile mele cele înalte. Îmi deprinde mâinile la lupte și brațele mele întind arcul de aram. Tu îmi dai scutul mântuirii tale și ajung mare prin bunătatea ta. Lărgești drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatin. Urmăresc pe vrejmașii mei și nimicesc. Nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală. Cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă, repui sub mine pe potrivnicii mei. Faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și nimicesc pe cei ce mă ure. Se uită în jurul lor și nu-i cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi visez ca pulberea pământului, îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul de pe ulice. Mă scap din neînțelegerile poporului meu. Mă păstrez de căpetenia neamurilor. Un popor pe care nu-l cunoșteam îmi este supus. Fiii străinului mă lingușe, Mă ascultă la cea din tii poruncă. Fiii străinului leșină de la inimă tremure când iese afară din ștătuie. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Înălțat să fie Dumnezeu stânca mântuirii mele. Dumnezeu care este răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și care mă face să scap de vrăjmașii mei, tu înalți mai pe sus de potrivnicii mei, mă izbăvești de omul asupritor. De aceea te voi lăuda printre neamuri, Doamne, și voi cânta spre slava numelui Tău. El de mari izbăviri împăratului Său și arată milă unsului Său, lui David și seminței lui pentru totdeauna.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 Ețrai din Carmel, Paarai din Arab, Igeal fiul lui Nathan din Soba, Banii din Gad, celec Amonitul, Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Seruil, Ira din Yeter, Gareb din Ieter, Urie, Heditul, de toți 37. A doua carte a lui Samuel, capitolul 24.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 după nouă luni și douăzeci de zile. Ioab a dat împăratului numărul poporului. Erau în Israel 800.000 de mii de oameni de război care scoteau Sabia, și în Iuda 500.000 de mii de oameni. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoare poporului. Și a zis Domnului. Am săvârșit un mare păcat, făcând lucrul acesta. Acum, doamne,